Kapitel 32 Lytt, dere himler, og la meg tale, og la jorden høre ordene fra min munn. Min undervisning skal dryppe som regne, mitt ord skal sildre som duggen, som lett regn på gress og som øsende regnskurer på det som gror. For jeg skal kunngjøre Jehovas navn, tilskrive vår Gud storhet. Klippen, fullkomment er hans verk, for alle hans veire er rettvisehet. En trofasthetens Gud, hos hvem det ikke er urett. Rettferdig og rettskaffen er han. De har selv handlet for dervelig. De er ikke hans barn. Feilen er deres egen. En uredelig og vrang generasjon. Er det mot Jehova dere fortsetter å handle på denne måten, du uforstandig og uvise folk? Er han ikke din far, som har frambrakt dig, han som dannet dig og gikk i gang med å grunnfeste deg? Husk de gamle dager. Tenk på de år som er gått fra generasjon til generasjon. Spør din far, og han kan fortelle deg. Dine gamle menn, og de kan si deg det. Da den høyeste ga nasjonene da han skilte Adams sønner fra hverandre, gikk han i gang med å fastsette folkenes grense med henblikk på antallet av Israels sønner. For Jehovas andel er hans folk. Jakob er hans arvelodd. Han fant ham i et øde land og i en tom, hylende ørken. Han begynte å hegne om ham og dra omsorg for ham, og verne om ham som pupillen i sitt øye. Som en ørn vekker sitt rede, svever over sine flygeferdige unger, brer ut sine vinger, tar dem, bærer dem på sine svingfjær, slik fortsatte Jehova alene å lede ham, og det var ingen fremmed Gud med ham. Han fortsatte å la ham fare frem over jordens høyder, så han spiste markens grøde, og han fortsatte å la ham suge honning av en steil klippe, og olje av en flinthar klippe, smør fra storfe og melk fra småfe, samt fett av værer, og sauboker, barsjans rase, og geiteboker, samt nyrefett av vete, og drublod drakk du stadig som vin. Da Jeshurun begynte å bli fet, sparket han bak ut. Du har blitt fet, du har blitt tykk, du har blitt stinn. Dermed forlot han Gud som hadde dannet ham, og foraktet sin klippe de begynte å egge ham til nidkjærhet med fremmede guder. Med vedestyggeligheter fortsatte de å krenke ham. De ga seg til å offre til dæmoner, ikke til Gud, guder som de før ikke kjente, nye som nylig var kommet til, som deres forfeder ikke var kjent med. Klippen som ble din far begynte du å glemme, og du begynte å la Gud gå deg av minne, han som frambrakte dig under fødselsver. Da Jehova så det, kom han til å ringakte dem, på grunn av den gremmelse hans sønner og hans døttere voldte. Derfor sa han, «La meg skjule mitt ansikt for dem, la meg se vad deres ende vil bli siden, for de er en fordervet generation, sønner som de ikke er trofasthet i. De for del har egget mig til nidkjærhet med det som ikke er en Gud. De har ergret meg med sine tomme avguder, og jeg for min del skal egge dem til nidkjærhet med det som ikke er ett folk. Med en uforstandig nasjon skal jeg kränke dem.» For en ild i min vrede, og den vil brenne ned til Sjeol, det dypeste sted, og den vil fortære jorden og den skrøde, og sette fjellene skrunnvoller i brand. Jeg skal la det komme ulykkere mengder over dem. Mine piler skal jeg bruke opp på dem. Uten at av sult vil de bli, og fortært av brennende feber og bitter tilintetgjørelse. Og dyretenner skal jeg sende over dem, med gift av støvet skryptyr. «Ute vil et sverd drive bort, og inne skrekk, berøve dem både ung man og jomfru, de barn sammen med gråhåret man. Jeg ville ha sagt, «Jeg skal spre dem. Jeg vil ha omtalene av dem opphør bland dødelige mennesker. Hvis det var for at jeg var redd for den gremmelse fienden skulle volle, at deres motstandere skulle mistyde det, at de skulle si, «Vår hon har viset å være overlegen, og det var ikke Jehova som gjorde alt dette.» for de er en nasjon som råd er forspilt på, og bland dem er det ingen forstand. Var de bare vise, da ville de grunne på dette. De ville tenke på vad deres ende ville bli siden. Hvordan kunne en forfølge tusen, og to drive ti tusen på flykt, hvis ikke deres klippe hadde solgt dem, og Jehova hadde overgitt dem? For deres klippe er ikke som vår klippe, selv om våre fiender var de som skulle dømme. For deres vinranke er fra Sodomas vinranke og fra Gomorras terasser. Deres druer er giftige druer, deres glaser er bittere. Deres vin er store slangers eiter og kobrars grusomme gift. Er de ikke forvart hos meg, forseilet i mitt forholdshus? Hevnen er min og gjengjelsen. Til den fastsatte tid vil deres fot vakle, for deres ulykkesdag er nær.» og de begivenheter som holdes redde for dem, kommer virkelig med hast. For Jehova skal dømme sitt folk, og han vil følge beklagelse med hensyn til sine tjenere, for han vil se at deres støtte er forsvunnet, og det finnes bare en hjelpeløs og verdiløs. Og han skal visselig si, «Hvor er deres guder, klippen som de søkte tilflukt hos, som pleide å spise fett av deres slaktoffere, og drikke deres drikkeofferes vin? La dem reise sig og hjelpe dere.» «La dem bli et skjulested for dere. Se nu at jeg, jeg er han, og det finnes ingen guder sammen med mig. Jeg volder død, og jeg gjør levende. Jeg har tilføyd alvorlige sår, og jeg, jeg vil helbrede, og det er ingen som river noe ut av min hånd. For jeg løfter min hånd mot himmelen i en ed, og jeg sier i sannhet, så sant jeg lever til uavgrenset tid.» vis jeg virkelig kvesser mitt lynende sverd, og min hånd griper fatt om dommen, vil jeg betale tilbake med hevn over mine motstandere og gjengjelle dem som intenst hater mig. Jeg skal beruse mine piler med blod, mens mitt sverd vil fortære kjøtt, med blodet av de slagende og avfangende, med hodene til fiendens ledere. Vær glade, dere nasjoner, med hans folk, for han skal hevne sine tjeneres blod, og han skal betale tilbake med hevn over sine motstandere, og virkelig gjøre soning for sitt folks jord. Således kom Moses og framførte alle orden i denne sangen i folkes påhør, han og Hosea, nuns sønn. Da Moses var ferdig med å framføre alle disse ord til hele Israel, sa han videre til dem, «Vend deres hjerte til alle de ord som jeg taler til dere som en advarsel i dag.» så dere kan gi dere sønner påbud om å være nøye med å følge alle ordene i denne loven. For det er ikke et verdiløst ord for dere, men det betyr deres liv, og ved dette ord kan dere forlenge deres dager på den jord som dere går over jordaen til for å ta den i eie. Og Jehova begynte å tale til Moses denne samme dagen i det han sa, «Gå opp på dette Abarimfjellet, på fjellet Nebo, som er i Moabs land, som ligger rett overfor Jericho.» og se kanans land, som jeg gir Israels sønner til eiendom. Du skal så dø på det fjellet som du går opp på, og bli samlet til ditt folk, slik som din bror Aaron døde på fjellet Hor og ble samlet til sitt folk. Fordi dere forsømte deres plikter overfor meg, midt iblant Israels sønner ved Meribas vann ved Kadesh i sin ødemarken. Fordi dere ikke helliget meg midt iblant Israels sønner. For på avstand skal du se landet, men du kommer ikke til å gå dit in, inn i det landet som jeg gir Israels sønner.